jesë mirë se vini në klubin e mëmëjesit në valët e radios klubi fem edhe në ekranin e Klan Plus çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 miqdashur mirë ngjjesin në një Tiranë të zbardhur sot dhe shumë të bukur me dëbor po Hello. U duk për pasur si. ishin në park këtë vitit të ri. Mëngjes i velorit. Mëngjes. Jo, jo, mua <Mjën, mjës. Mgjesi. gjesi> s'mong go për syri. Ashtu vërtet. Doja të të dësham. Është, është e seshën poshtë, seshën. Mund të shioj sot atë ndërkohë. Po shikoj që ndodhur, e gjitha kanë ndodhur në në mëngjes. Në mëngjes po, kanë ndodhur midis orës 4 e pak. Sa ose pak nga 3 e pa shumë. Mund të flasim rreth orës 5:30. Sa mirë, ne që mund të flasim për këtë orës hereshme, kemë sërish të udhëgojnë njerëz. Si ufo, po më ndojnë ata, 4 e pak, hmm, 4 e pak, njëftor njëri nga ora 4 e pak. <gjit> se me mund fix, po e di që ishte, kështe kaluar 4. Êshtë njëri nga këta folqësat në TED, i cili kam bajtur një fjalim shumë interesant, mes tjerave, mm -hmm. për orën 4 të mëgjesit, po dhe taj gjesh ati, në që se shkonë në TED edhe kërkonë një përshumbull 4AM, dhe mm -hmm. dhe dali, pa tjetër dhe dhe dali diqka, edhe mund t'yshna atë, po është shumë interesantë, se si a shpërdor në poezi. Kem folur tek ton klubi në mëngjes e kam bërë. Po diçka në veçantë thot ai e ka ora 4, jo se ka ora 3. As ora 5. Pesë <gjënë>, është shumë vonë, 3 është shumë herët. 4 është fix. <gjënë>, po. Ëm. Um, Vjen as 4 e 1 ose 4 e 5. Jo, yeah, 4, 4 fix. 4 fix. Sojë më mëgjeshi ju vet, orës 4 nëse jeni në ndonjëherë zgjuar atëherë. Shikojmë atë, po më diçka ndodh ka. Po nuk e di më se çfarë. Kurse tani është 7:5 minuta dhe Tirana është zbaritur. Dje ka pasur po, dje ka pasur një uh, reshje po themim mm -hmm. një Interesant dhe të bore po mm -hmm. Pas dita dhe pas asaj Sot në mëgjes, një tjetër Ka qenë edhe ora që e kemi shiuar më po. shumë dje Po sot është interesant dhe se po shikoja për shumë më blë mm -hmm. Po vëndërja, laj me mm -hmm. skishë nëse dhe të kishin pasur dhe ishin Kamarjeri refuzon të pastroj tavolinat nga të bore <laughs> Se po shikoja e sa tavolina në njën një nga këtë lokalit kër via rrugës që të dhe... Ju mbuluar pak, kjo është pa, tavllaja dhe thoshte ditën e keqta pastroj atësh. E pamendova në një kamerë romantik mund të ishte personazhi që e lë punën atë ditë mërdhe tavolinën më vjetër. Po, do të ndonca se më kërkim të një vendi të ftohtë. Është për të ruajtur ashtu. Po. Është e le zezë, kështu që ndërsa zgjojeni sot keni për ta parë këtë. Disa brejushi kanë bër fotot e rastit. Unë do bëja ato apo ose se pashë kisha kisha një moment kolda dhe do t'i nxjerrim që t'i nxjerrim edhe tek uh, Mezi po pres te façja ejon Isha von dhe nuk kalova dot rrugës që kalova kalojë etj. Në fakt. Dhe rrugën nga kaloja un po. Edhe kur pashë kolegu a, kolegu im <laughs> e Xhupliu. I sapo krauam të bënte foto. Po ora po. Po me ndormaja biçikletën se pun një moment e pashë elim biçikletën. Po e lash e <laughs> lash po thoshte anse s'pëlqen. Po <laughs> më po vrap pse ike? Më <laughs> vrap çfar? Për të kapur kohën thjesht. Pash ah, po nxitojë kështu. Po normal, po. Ju do të jamë de serbeskush. Mhm. Ku që sta kokë se? Po bra. Sa sot, sot është dita e fundit e dhe shkurtit, dhe po. E vërtet. Po. Ka bër kerdin me këto mimoza këtu. Me këto nuk di ç'do ndodhi. Yeri. Opis kë kanë këto. Është vështirë duket. Po, me planimin e me këto gjërat ndoshta këtë vit hiç. Do i dëuojmë gjithverës. Por, uh, se mos. Kto s kan shoqje. Kemi sa mimoza këtu në në Rogner. Që ishin shumë bukura. Që janë të shumë bukura. Jan disa pemë, janë. Janë ndarur pa kokën tani. Po, po, janë nga uhum. ajo kohë kanë vështrimin, kanë vite që janë këtu. Mhm. Mhm. Dhe ka pasur shumë shoqetë tyra nëpër Tiranë që s janë më, mimoza sepse ishte ajo kohë kur shqyheshin mimozat. Është një këngë në festival kur shqyheshin mimozat. Ëh, uh, por do <laughs> të, të kishte qenë një këngë. Siç ka qen kur çelin pozhuret. Tah, pse jo? Edhe ajo ko ka kujtime të saj Gjisesi, e hapim programin? E hapim Aderë me mua blendin, me jerin, me mëgjëtin, sula in këtu në studio Olta Rejken dhe Lorin Terezin, regjizorin ton, mishdashur Nisim klumin e mqesit në Radion Club FM edhe në ekranin e Klam Plus Mimqesi, janë u2 Më njësë dhe mishë se vini në klubin e më njësë i dore është dani 7-11 mm. minuta mishë dashur Unë jam blendik të bashkëve jeri Më njësë Edhe lorin Më njësë jo. me ne Ko tani që vajzat ta të marrin programin Në dorë jeri në frimë zonë Në olë ta nga të regonë Se si të shkoj moti për sot Atërë, shprej aishë unë kam zedur për sot është nga e zopi Dhe është ka Sa më e vogël është më ndja Sistave njëri. Sa më e vogël është mendja, aq më e madhe është mendja madhësia. Po si matet mendja? Duke tolta skanevoj për një simatë? Tan përshtitem po pati më kështu po pati mendje madhësie, domethënë ka edhe mendje vogërcie apo. Është e dukshme po. Pra... Te raporti të, të drejti bie. Po. Okay. <laughs> Sa që <ki, laughs> mendja mund të kemë un për shumë. <laughs> Sa si kilogramia? Ti çfar, në fakt Olda, ka një mënyrë për më ta skuqur atë. Si Cila është një. Po do të, si të hap kur kafkajote dhe vën trurin në impeshore. Farmacie, do themi, datemi fix pas me gramaturën e saketit. Faleminderit. <laughs> <laughs> po kam pëshpirin që nuk do ta dish, apo ja? jo. Jo, jo. Jo, po. Prandaj po. Nëse do eksakt, eksakt. Më mëjesi që zgjidhe mirë se keni ardhur kërin. Më ngjesi tani kohë për të marrë veç. Nëse do të ketë më shumë dbor, si është situata, e ç'do të ketë. Je Yolda. 1 grad është në këtë moment, 5 grad do jetë maksimalia për sot. Maksimalia fare. Dhe uh, pritet që rreth orës 9 të kemi përsëri reshje dëbore deri orë në orën 11. Më pas moti hapet. Faleminderit olta. Faleminderit. Pak bon në Tiranë për gjithë uh, këtë por uh, ndërkoh. Mhm. Mm Nuk e dini se e bën këtë në lajm e di, por uh, e cilën. Po lexoj pak nga Facebooku i ministres Sam Brody Solta Xhaçka, e cila ka vënë një postim ku shkruan pas 3 orë ecën në këmb. Forcat e armatosura të Shqipërisë kanë arritur të transportojnë për spitalin rajonale të Kukës një 38-vjeçare e cila ishte e bllokuar në shtëpinë saj në fshatin Teidrin, që nga sa kupton nga të i emri i bie tet nga ana, e, për te me. Edrin, Edrinit. Mhm. Në njësin administratrive të ujmishtit, në bashkine Kuksit, në gjendje të rëndë shëndetësore. Kjo 38 djeqarja, pas ka pasur nevoj për mjekra. Të rënda file miqi nënë e dyfmive, pareqit e me temperatur të lartë, trupore 20 gradë, dhe ishte e pap mundur të transportohi në spital për shkak të blokimit të rrugës nga të bora. Dhe me njëherë pas marit së njoftimit, efektivët e brigadës sëmbështetjes rajonale në Kuksë, Dhe një miet i rëndë u nisën drejt fshatit Teidrin, por për shkak të trashësisë të borës, ushtarët u desh të ecnin në rreth 1 orë gjysmë në këmbë deri në shtin. Edhe kjo, ndoshta kur shkojmë në pranverë, nuk është aq gjatë. Asnjë problem. Po kur janë 1 metër të borë, është Nuk e di si kanë gjetur rrugën mirë. Është vështirë. Kështu wow. që, që zgjanden edhe koha që duhet të bësh nga ajo. Kështu që ushtazhun 1 orë gjysmë për të shkuar dhe 1 orë gjysmë për të ardhur. Ministrëja ka përnë edhe ca fotot të këtyre qunarve, se po e shikoja këto. Mm -hmm, bravo, për të përtuar. E dhe është, do, sigurisht, kam është gjithë mundu që kjo ka ishë një historia e, e mirë e ditës dje. Bravo. Për tejtë borës në Tiranë që dështë diskutohet që është një super histori, po edhe kjo, kam përshjimin që e meritonë sa pikëse këto qunat, e kanë të reguarve edhe në... Sa si shumë pikë meritojnë, si? po. shumë pikë meritojnë. E di, ed Ja u janë tani dukë sfruar duarën e pastaj s'është thotë do t'ha nduar. Ti e provon të luash me dbor edhe kupton se sa se sa e vështirë është. Kishte nga këta që na kritikonin në për në për se unë kisha vënë foto që ti e ke shurë na vetë edhe ishte dikush për shkak të së vonë. Skan dorash ka për këta çunat. Edhe ka një farë të drejtë se duar të bën dru. Normal, po dhe kam mbyllën në situatë urgjence atje edhe Po siç kishin kambali, kishin edhe dorashkat apo jo? Kapelia, dorashkat. Po bravo. Ishte pjesa ajo. Mh. Nëse kam përsërimin që për mbi atë është asnjëri nuk është ankuar nga kta. Kështu që derisa se janë ankuar këta vet, kam përsërimin që është është kwa vetëm për të për të uruar ata se po uron njëri ë ministre në kuptim, por kta thonë ose ushtria është që është Bravo, bravo. E vërtet. Bravo edhe ju. Po bie dobar. Po bie dobar. E, e past edhe un lori. A ju e jeni bërë kush tani? Seriozisë se pat xhi. Mosreni, i flok dobar. <laughs> jo, ma ka peshuria se si. Po bie, as po bie. A mo lori ku e ke? E jam duke shkëndur ta. Shkoj të ta planj. Një flok s kam parë akoma. Jam këtej diafas më. A këtej diafas se ku më? Aty nga a, ja, poshtë ekranit. Ah ja, e pastë. Po mos të lutem. E kuptova Lori. Po bie kaq pak se. Po kur e ke bërë me Zoom Lori t'i tregon ato te e për tre domethënë kështu. Ëh, siko, siko. A pensh ke t'i E ka ruajtur se jo mirë është. Mirë, Lori mund të lër mund të lër atë që të shikojmë flokët e Boros, është dojet këtu si si quhen këto, si webcam, e ke parasysh? <laughs> Kam pas farca, kanë qenë sa interesante që ndodhin nga pas erë. Ua Vininca shpende për shembull. Çfarë? Shpende të rra, u finin mm. një kamera që mund të shihet pasaj nga gjithë bota. Shkojnë në një website, aty edhe futesh edhe shikoje një nin që ngrokte vezët. Derisat shëlni këto 2 shtunë dinë ku do ndani shponja ngjëratralla kështu. Ai thoshte, "Oke, ku she shikon këtë se shumë isha kohës ajo ishte arrindat ty ngrohtë e vezë, po nuk është se kishte shumë aksion. Po bënte atë që duhet bënte. 27000 veta, duke e parë zogun kështu. Në drejt të syrit. Në gjithë botën, e kupton? Po 27000 veta gjithsesi. E nivisë shefin, në çati maldatë. Nivisë shef. 6 gjuhë të ndryshme. Edhe Juve pak a shumë. Po vi vor. Jo lo plasë. E di ku bie borba? Ato po thosha, nëse shkon nën një nën një pemë. Po pra, dhe, dhe mua atë më ka bësur shkurisht. Veç kundrungun me me spatull, që mos lësh nam kështu ti biesh me shqen. Do të bjerë dbor. Po. Do shkundet mirë madi. Don ke, ua tani okay, shtroi. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. wow, wow. Mm. Këra maja ka. Kides me mjetet, po. Them aso gjëra, është eksagjëruar të fare. Jo, nëse eksagjëruar. Jo, po thjesht po e shijojmë acion so shtexagjerime kështu si e shi jove ti olda di një mënyrë edhe se si mund ta shohësh ti dorë dhe pastaj klubin e mëqyesit e Amir por ka qenë mosoren po e di thonë sabi you know i try kan... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> but i'm a man of the woods since my pride a hey, sugar plum looking where we are so tonight if i take it too far that's okay because you know that's okay because now i hear the making ups fine Since we had some time to breathe So if you see another side of me That's okay because you know That's okay because you know I hear the making up's fine But then your hands Talking fingers Walking down your legs Hey, there's the faucet Someone's knocking Like they know But baby, don't you stop it There's so much And your hand slides down the light And girl, you know I brag about you I'm a man of the woods, it's my pride I'm sorry baby, you know I try But I'm a man of the woods, it's my pride Well, I got your sweet with a twist of lime And this one's neat, but you know that's mine Here we go, and do it twice cause you know we like it And damn anybody if they disagree They don't understand you just like me They don't know do it twice cuz we know we like it but then your head stops fingers walking down you the neck say there's the fuzz and someone's knocking. like they know but baby don't just stop guess so much and your hands slide down the light, light light and girl you know I brag about you to anyone i side You, ooh, to anyone outside, anyone outside but I'm a man of the woods it's my pride I'm sorry yeah. baby ooh, you know I try but I'm a man of the woods Mërë mëgjës Tendi, mërë mëgjës Altini, mërë mëgjës Aulta, mërë mëgjës Bjorka, mërë mëgjës të gjithë. <laughs> sot është mërkur, data 28 shkurt, e mërë në ditë sa më të bukur dhe të më barë, ku dojshë ndalë dhe ne. Që të gjithëve juve? Sa bukur për mëgjullet shkurtit? Shomë. Si, uh, si shkarezet gzuar ditin në të gjithë juve që e keni sot në shkurt, Gëzuar. Dhe boni gati ju të Marsit se do t'ju urojmë nesër, por sot uh, gëzuar <laughs> gjithëjuve të 28 shkurtit. Ata që kanë me 29, që kanë lindur në vit brisht, një herë në katërdieti kanë 50. A festojmë apo se festojmë fare? E festojmë 28, si më për... ka vështirë. Një herë në katërdieti kanë shpenzimet ato. Poimi <laughs> ata kanë lindur edhe ato vit apo jo? Kalon një vit edhe më ardhsh. Normal. S'kam për këtë ushtrimin sot, i. Ai si ç'do të bëjmë ti? Filloj me ty, Alti. Epi. Shumë mirë, shumë mirë E vërenës e ka ka për vetën 5-6 vitet e pare E am problem, pas taj Mësa është? Pas e ke bërë radio më shumë po Këja mund Mirë Po ti, edhe një, edhe një Bërgjën t'i lori Një është bërësi një maçok Një është bërësi një maçok Po so, ta të gjoshë direkt, shumë, po a profesionist <laughs> Oj, oj, oj Ka dhe filma, mishtar, shumë, të javë, dy filmatë rrinë në Cineplex Dhe janë Red Sparrow mm. oh, Ky Red Sparrow e, shme atë vajzen që pëllqenë ti, mësotri Ragoj oh. direkta Jennifer Lawrence, <laughs> o, ba, ba Red Sparrow O, ba, e kam pëtane, wow. po Dhe firmi tjetër është Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Ah, super Që e ka parë edhe orkesa mm -hmm. Na e ka trekuar Edhe lori Edhe tje ke parë po Tam Edhe une kam parë Po, <laughs> ma ka trekuar orkesa Vësa <laughs> e kam parë <laughs> Tje ke parë dy herë do me sënë Jo, ma ka rekomanduar E ke parës <laughs> yeah, For et spero mi shdachur është në orën 16.20 Në orën 18.00 Në orën 19.20 Në orën 20.25 Në orën 22.00 Gasonte. Ga, Nissan ga bro. Nissan, po. Pentagon bro. A verse Jennifer Lawrence në atë film. Take on your dress. Kush me aksion apo jo? Po, si agentë speciale, si mm -hmm. diçka kështu. Mhm. Mm Kjo është kështu si film fatal, domethënë, që te qafe. Në 2018, when I was in Moscow. They heard about a program. Young officers trained to seduce and manipulate. Pranmosk ka pasur një program që trajnon këto agjentë të reja. Për të yoshur, manipuluar dhe pastaj vrar. Është fatal do. Duket shumë interesante. Yeah, je yeah, je. Yeah. Po. Ndërsa sot ka nata në Oscar sepse kjo javësh edhe nata Oscar në Sineplex. Mhm. Uh -huh. Kjo është nga entia e brapa, këto janë premierat, por nata Oscar është son, do të cilës filmi i kësaj nate. Ky që sapo tham. Ky është. Ëh. Uh -huh. oh. Se konkuron me ky për Oscar. Uh -huh. Po, Billboard. Wow. Billboard. Ajo është një ditë tjetër. Kam përshtypjen. Ço do të thosni? Po për ato dy japim edhe bileta për të premtë. Okej. Okay, so. Të afër në percilin kemi bileta. Ësht janë super filma. Unë nata e kam para te teatrin, po dua të shikoj këtë. Ky ja vlen. Ja eks. Ah, duket mirë. Dua ta shoh do. Duket mirë, domethënë ideja e agjentëve ruse të trajnuar për të joshur, manipuluar dhe vrarë. Më pëlqen shumë. Ëmishruar tek Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence sikur rri. Po, tregon shumë. Do thonim po. Tregon shumë, domethënë ai. Shikojmë edhe një ratë të skenën kur del nga pishina, apo shkon pishaja ishte ajo. Rrobat e Balance, shumë të bukur, nuk e din kush është dizajneri. Mi aty rrobat e Balance <laughs> po dukesh shumë mirë. Kthehem pas vak në klubin This is 7 years tani në klub e Fem në 104 dhe në ekranin e Clan Plus nga Lucas Gram. Mirë jesi juve. Kudo që jeni. Nga klubi Once I was 7 years old my mama told me go make yourself some friends or you will be lonely i once i was 7 years old It was a big big world but we thought we would bigger pushing each other to the limits we wanna learn and quicker by eleven smoking herb and drinking burnin liquor never bit so we were out to make that steady figure once I was to live in Gin's old my daddy told me go get yourself a wife for you would be lonely once I was to live in Gin's old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 The mangoes I don't believe in Alia cuz I know the smallest voices they can make it major I got my boys with me at least those in favor and if we don't feed before by leave I hope I'll see you later once I was where it begins old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 60 is old ma daddy got 61 remember life and then your life becomes a bitter one i made a man so happy when on go the little ones i hope my children come and visit once or twice a month soon i'll be 60 years old bella in the world is cold la bella how will i and children go can go me young mom told me go make yourself some friends or you will be lonely once i was 7 years old once i was 7 years old and now we get back to blindy and the crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people. Okej, okay, në këtë segment qsom grupi në Manchester, do të na tregoj për një ë uh, regjistrim të vjetër që Tam. është gjetur. Në fakt regjistrimi është bër kur Amy Winehouse ishte 17 vjeç. Është ka ka qenë një bashkëpunim në atë periudhë me producentin Gilles Kang. The Kanga uh, është hedhur mos gbojt ditën e djeshme në YouTube igjish nga ky producent sepse ai e je ka gjetur në A rëmu të rëmujën e ti ka gjetur vet, I vetëmi registrim që është Emi Winehouse, por në moshën 17 vjeqare Dhe pikër ishtë për ta Rikëthyre e të njëherë për gjithë ataj që kanë Simpati për Emi Winehouse Aja e ka publikuar Por një fakt interesant blendi që unë nuk e dia Ishte që pas dhekje dhe se Emi Winehouse Shumë këngë të saj Nga shtëpit ku ajo kishtë të bashpunuar janë shkatruar dhe vetëm ky të pak të me ndohet që ky është i vetëmi registrim që mund kënd betur rastësisht, jo me shëllim por mua më dukë interesante dhe është elizecma Shemi Lëri të përshëndes Lëri është fan, pa? Fan Me, I like to clarify Why I Yeah Give your art to someone else But save a little for yourself And that's why I Mëngjesi që të gjithëve mirësevini në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Clan Plus. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Tincha Volta. E vrasish ndonjëherë kur mundohesh të flasësh dikujt në telefon dhe nuk mm. e ngrejnë telefonin për çmë? Po ndodh shpesh. Çfarë do të bën ti? E zvonë i këngë. Ja na do. Po po kokanik. Po zvonë i këngë, pastaj kur shikojnë që kanë 7 17 miss calls, a ke vrasish? Edhe gjithë bekimet e tua. Mirëmëngjesi. Telefonin ë Kam anagramën gati të një në klubin mm -hmm. e mjëgjesit E ja, aprovuar nga jeri me njëra fjallë Ase kam bërë vetëm sot <laughs> Anagrama Në klubin e mjëgjesit Sot e se shkurtër dhe E thjesht Njoni Tu, tu. Njoni tu mm -hmm. Njoni Një o në i Të u Njoni tu 0-6-19-20-7222 Dërgoni mesajët uaja 0-6-19-7222 0-6-19-7222 Anagrama në kryurin e mqesit Mishtashur 7 loj Ku unë kam marrë një fjall Nga fjallori gjusë shibe Dhe e kam ngatruar ato Sot në pak shkojnja Gjasht gjisej e thjesht Ju duhet i rivendos në këto të përmoni Fjallën si qishte E të madrgoni mua mbrapshtu Në 0-6-19-7222 0-6-7-7-2-2-2 Qile është durat, Aolta? Një kontrol dhe plot mjekësor nga spitali amerikanë Pëllim dhe rrit Një mënit Pëllizohje, Aolta Tek rubrika jo dhe preferuar Moti pa. Se pa bisha nga Lindja Ka mbulluar wow. Të gjithë kontinenti uh -huh. Uh -huh. Si shra bërton të edhe Euronjuzi Ka rënjë Bulesë dëbore, po thollai mbi ëh mm -hmm. ë gjithë Evropën. Kështu që Letan shijojnë. Letën ndihemi dhe më europian sot në mëngjes. Jemi dhe ne si në gjithë Evropën. Si në Rom. Si në, në fund. Si në, po si në Rom që ishte gjë rradh. Jemi jemi, jemi po, më do të them. Po, shikoj për shkak se çbën këtan në Rumani dhe këta gëzojnë. Kanë bursipin, por Edhe në Rumani është problem për borë. Jo, ja, është është problem për borë po. Bo. Por e shijojnë. Me sa duket u pëlqen. Sa po kërëtsejnë? <laughs> Sa bukurë është kërëtë të këtë vëndët që me korupciona si hmm. dhe me... Sigurë në ngrinë gjithë. Sigurë në ngrinë për një moment, korupcioni. Da. Korupcioni në ngrinë asë si njerë më t'jallë. Ashtë në në në bërë. Por këndra si? Po, ja dhe du përëvniku. Po, ishte përëmje super nga plajët e Kroatis. A, ah, për të të snowboardës. Ti ishë këto? Sotin e... ti këto plazhet. O Loretan. <laughs> plazhet e Dalmacisës. Po më ja për bor, po shikoj <laughs> pa ofertë pushimesh bord, po jamë. Ë vërtetë ke? Po, altas ndal. Po ofertë pushimesh, por thonë që pes në bord. Deri në fund. Po, dalin deri në fund çare di no. Si e kishe këtë se kam qeftë. Deri në fund, domethënë dhe për pushimet që të që të shkoj deri sa të ble biletën. Po. Ësë vërtet? Hapën ofertën tani el ti ç't bëj. Mo dalin para këto. Kullosyt. Si do dalin ty për para këto? Nga të juojnë ty. Po, po klikoi. Është shumë interesante kjo se si ata dinë gjëra për ty dhe ty të dalin para, por shumë altim nuk i dalin para. Asnjëherë. Po, nga që klikoj. Sa klikon, vazhdimisht. Klikon vazhdimisht. Dhe ata e shikojnë që un jam e interesuar dhe më sjellin pa fund oferta të tjera. Mëti vazhdon. Po vazhdon. Po ky është një rreth vicioz ku ti ke ngjecur. Te të shikojnë me mira me mira oferta pushime çdo vit. Do të ketë një gjë atje. Ke parasysh kur kur jën këtu është ora 2 e qysëm dhe nuk jën shtrat me? bashord nai zgjat kokën sikon kjo. Ti je kapën, ti je kapën. Figa vajmë më pas e ndan, shumë e shpërfit. E shkoj të krahasoj dobajave. Më vonë shoftu, më vonë, më vonë, aty ku duket më mirë, ku duket më mirë. Kemë pasmë glumi, më jesi tani 7:41 kur themi miq dashur. Kemë disa histori për t'ju treguar këtu. Ne kemë, të vimë nga Italia. I've never been a cheat, all my sins need holy water, feel it washing over me Oh well, little one, I don't want to admit to something, if all it's gonna cause is pain Truth in my lies, right now we're falling like the rain, so let the river run He's coming home with his neck scratch to catch black, sweat jackets and dress slacks Mismatch on his breast jack, he's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back back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 And now she's using me to try to play and I don't care. High is insane, but I should have said vice was insane after the first night. But tonight I am. I've been a liar, been a thief. Been a lover, been a cheat. Oh my sins, the holy water been washing over me. A well, little one, I don't want it admit to something. Your whole is gonna cause his pain. The truth in my life now calling like the rain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 God of been a cheat on oh, my sins the holy water feeling washing over me well, little one i don't want to admit to something what the fool is gonna cause his pain the truth in my life now I'm falling like the rain so let the river run my name oh my name let the river run as the river runs home always the bride's maid never the bride hey what can i say it played was a highway the seat was a nonclave i'll be swerving in five lanes speed at a high rate like i'm sliding with ice maybe that's my i made that came at you sideways i can't keep my life straight what i made you terminate my baby this love triangle left us in a rectangle what else can i say it was fun for a while but i really would have loved your smile didn't really wanna up or for fuck's sake one more life to tell her unborn child I've never been a cheat Oh my sins need holy water Feel it washing over me Well little one Sorry. I don't wanna admit to something If all it's gonna cause is pain The truth in my lies now are falling like the rain so let the river run. So let the river run. Mirëmëngjes së mm. gjithëve. Mirë se keni ardhur në kryeën e mëngjesit në klubin FM në 104 Mishdat Shqip. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Koshili. Mirëmëngjes mirëmëngjes së gjithëve. Ky këtu është Altim Sulaj. Mëngjesi. Alta Reka. Alta mirë Reka. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, e mire. Shumë mirë. Faleminderit edhe unë. Ë doja t'i tregoja pak njërin mm. nga këto histori që ka terrorizuar paksa terrorizuar këtë familje po ta shikosh këtu në në foto ieri. Është familja e një biznes gruaje ëh nga Italia. E cila quhet Gabriela Novila. Dhe ajo është nëna adoptive e dy fëmijëve të mrekullueshëm afrikanë që shiquan ajo. Ëh. Ka një djalë i cili është tani 12 vjeç dhe një vajzë e cila është 7. Po. Ëh, uh, djalin e kanë adoptuar Kërë a i ka ishtë në dy vjeqë, uh -huh. dhe Vajzen e ka adoptuar rrëth 5-6 vite më pare, dhe ajo rrëth së njëtë nësë moshë se është tani 7 vjeqë. Por, fëmijët ndijen më keqë se kur tani, sepse janë duke o përgatitur zxedit në Itali. Pa, dhe ajo i që që e të kur Lega Nord, e ka heqër fjallën Nord nga titu i sajnë, nuk kam se të kur Lega Nord lufton dhe për ndarjen e veriu të pasur nga jugu uh -hmm. i të mërshëm i Italisë, Kurse tani që kanë ndryuar objekt, nuk u duhet më ndarja veri-jug dhe as hequr veriun nga emri dhe që thjesht Lalega ose Lidia dhe tani lufton uh, emigrantët, lufton uh, ata që vin nga Afrika, nga nga do që të vin ata. Okay. Qofshin, por që sjan uh, euro puro, do të thonë kjo ose mm. italian, dhe tani italiano vero, ose shqiptar ata. Deri te fëmijët e tyre sepse oh. këta janë afrikanë, keqpo sysh nuk, nuk janë nuk janë si gjithë të tjerë, por kjo vajza ka marr ose nëna e tyre Në natyrësi do të thënë, është një grua shumë simpatike, tipike italiane kështu. Mhm. Mm Për shkak të përdorën edhe faktin që merret me biznes dhe është e suksesshme, mund i bësh një foto këtu në Flori. Ka marr edhe ka Çfarë ka bër? Ka bërë një letër në Facebook ku i është ankuar Matteo Salvini, që është politikan i cili e udhëheq Legën. Mhm. Mm Ë, do i drejtuar se si vajesa para se tani, i thot, këju, të flier tani e thotë, nëse fiton ky, ato na çojnë në Afrikë prap. Sepse është një premtim që Po ndoshta ai se komunikon këstu, por është çfarë njerëzit kuptojnë. Që kush e ka vendin në Itali, duhet të largohet. Italia e para, thot ai. Italia e para si uh, Tram thot uh, Amerika e para shumë mm -hmm. prej tyre an bër karikatura të uh, zotit Tram i cili në vetvete është një karikaturë. Në opinion tim modest, por ë uh, po ta krasosh me president të mm -hmm. mëpërparshëm të më shpresoj të më vonshëm që do ket. mm. Tjetë, të ketë. Ti et këshu një si pikë ulët ka por këta të gjithë kanë filluar dhe çfarë funksionoi për Trumpin sepse në atë karikaturizmin e vet është është tejet efektiv tejet funksional edhe funksionon. Edhe njerëz votojnë. Edhe këta thon të njëjtat gjëra që thoshte ai. Amerika e para, Italia e para. Amerika amerikane, Ameri Italia italiane. Është shumë e thjeshtë, domethënë thjesht kputja. Edhe nëse mbjell terror dhe frikë tek njerëzit, njerëzit do votojnë për ty. Do na marrë në Itali, do na bëjnë çu, do na bëjnë ashtu. Do na porto në vend, do na e voton. Edhe njerëzi është, është, është si e si funksionojnë politikanët e frikës. Me gjitha të, Facebook ja ka heqër postimi kësaj. Ja ka heqër? Sepse, ndërët tjera, kjo ka përmëndur fjallën negro, që është shfarë djali i a... saj është të këtë i gjuar për dit në autobuz. Thotinë në dy muajt e fundit të zgjedim i në Itali, më shumë se gjatë gjithjetës të ti të marrë së bashku, atë të kanë filluar të kasme në autobuz. Dhe po e thonë, ose zak, ose zak. Dhe a i është në rritur një Itali Dhe pa përrit mazë Itali a këthet në vëndin ku Në autobuz Filojen e thonë ose zak Ose zak Kur a i se kështë t'isht juar këtë më par Në jet Në dhe diçka Diçka nuk, nuk është nuk... si qishte Diçka mm -hmm. nuk është i sojtë Dhe së është fare për mirë është qërë Qërë e përmundo e t'i komunikoj Po Facebook e ka parë fjallin nga thënë O, oh, fjallin e rënd kjo ofend <laughs> <laughs> për të arreduar shtëpinë tuaj. Ëh. Ka një emër që të gjithë e dinë sepse Brunes kanë për shtëpinë, unë nuk, nuk po e dëgjojuni nga unë për herë të parë. Ëh vërtet. E Brunes është një vend shumë i ënjër sepse ka një gamë të gjerë produktesh dhe ka çmime shumë konkurruesë në treg. Dhe mund gjeni antje të gjeni atje për shtëpinë tuaj çfarëdo që ju duhet. Të gjitha gjërat janë. Po un kam të siguran që janë vendosur këtu si ëh uh, si çambë. Si çambë po janë çmimin. Për shembull një bajcet uh, për televizor. Pa. është 169 euro Krevantet 159 euro Ka do lampe me 479 euro Librarit 300 Më fali 100. 139 ah, Më duhet një Super, 100, 139 Varse robash për në koridor është 29 euro Hidrosanitaret Nga 35 presje 99 euro Plaka shtrimi janë Me 2 presje 99 euro ja. Brunës ju bën gati që ta dashuronish rrin tuaj, a jeni ju gati? Oni ta dashuronish rrin tuaj. Kjo është pyetja e parë. Un po bëhem gati. Që mm. shojë super. E di çfar? Ëh. Mm. Onda ti duhet të më thuash mua vetëm se vajt fjal për për Brunesin që ndodhet në autostradë, po? Po. Tamë. Në rrugën dytësore drejt mm. Tiran Turrës, po? Pra. Po. Okej, okay, super. Do të di. Sepse më thën drejton, jam në treg për sa gjëra që kanë të bëjnë me këshu. Me banjë rraje dhe me, me plakë rraje dhe me hidrosanitarë rraje. A e të bëndër barë shokë. Që që falim <gjë> derit, po. Ma kujtove. 7.50 minuta, miqë danë qërë përë të mëtumaj se 7.51 tanin në klubin e mëgjesit. Surpriz për ju. Ju përprisni në një që këshu, të zakonshme, jo. Ka fjalla më brapsht. Njoni tu. Kjo që në gramë, pa. Po. Njoni tu. Njoni tu kjo është anagramë brap. Do të fjalë brap s'është gati. Është ke bërë gati. Ne do të bëjmë tani. Nuk e di, nuk e di. Ndoshta pak vonë. Mos nuk jeni gati. Ndoshta e bëjmë pak vonë. E vëmë një këngë, a kemi kohë, kemi kohë. S'kemi kohë. S'kemi kohë, duhet. Ne kujit vëmë, apo kemi kohë që të vëmë një këngë vetëme ta bëjmë, apo si e kemi? Bëjmë të fjalë brap se pastaj e kemi. Do të fjalë brap. Bëni një fjalë bramshtë? S'kemi live, apo e bëjmë më vonë. E bëjmë live, live më vonë, mos ka problem. Kushta të luajë. Un jam gati për vetë. Se duan të luajnë njerëzit. Gati je. Okej, shumë Atere, është Lori, e nësë unë dhe Lore? Êshtë Lori dhe, dhe jeri Ok A tëre e kam fjall me tre, me katër, me pes dhe me gjash Miçtashur Janë fjall me tre shkronja, me katër, me pes dhe me gjash Të unë i ap shkronja nga e fundit e ke para Doviz buluar të nga dalë në ras Se ju dëshironi të merë një pjesë Mund të merë një pjesë në 069 20 712 Tërko olë dashurëve mëndshme me mesajet me Që nëse ju vini me mesaj shpejt Do të gjeni gati Ja le para tre shkronja para, mm. e para për ju është K. Shkronja e parë për ju është K. Ndaj një aventurier që do të kapë 3 pikë. Tre, pik. tre shkronja mbaron me K. Okej. Duhet ta bëni pak më shtruar, po? Daktort, atëherë shkronja e dytë është A. Shkronja e dytë është A. Shkronja e dytë është A. Katër shkronja mbaron me AK. Ase po e provoj. 0692070222 0692070222 nëse doni të provoni. Tani është koha para se të flasim. Jepi. Pak. Pak është e saktë. Bravo. Oke. Do thoja lak. Lak do ishte pas saktë. Pa. Oke. Okay. Pak. Ço fjala katër shkronja e para për ju është E. Shkronja e dytë për ju është L 0-6-27-22-22 për ata që provojnë të gjejnë Këtë javim të bil edhe për në sinem pleks Ka 4 shkronja e mbaron me L-E Jeri ose Lori Jemi 0-0 endë Ja, jo, 0 e gjetëm para. Kam fjalë 100 ti po. Fakt. 2 pikë po, jeri. 2 pikë. Bravo Lori. Atë Lori. Bravo një herë. Ballë. Ballë është e pasaktë. Andjen keq. Mh, mm. Lori. Shkronja e tretë për ju është O. Oh. Atër këtë po mendoja. Mollë. Mollë është e pasaktë. E pasaktë? Atër mbaroj. Atër fjala është njollë. Oh, oh. edhe mollë del. Deli, sigurisht që deli bërës një Njëllë në bëgjë Njëllë në bëgjë Njëllë në bëgjë 5 shkronja, shpejt <us continuing> Shkronja parë për ju është të Janë 5 shkronja në gjithsej Të Shkronja 2 për ju është shë Shë? Shë Shë Mos, mos, jo Ire ka bim? E, pilar, ire <hab> Ska që, jo, ska që, ge, ska që, muta që bëmë Atërë Shkronja e 3 për ju është e 5 shkronja, baron me e shëtë Një kërën të mamë, Lorin? Pleshtë Pleshtë është e sakë Bravo 3 wow. pikë për Lorin 2 <laughs> pikë për jenim Jemi 3 me 2 gujtënës Fjale e fundit, fjale me 6 shkronja 6 shkronja e para për ju është rë E 2 të për ju është o I abin fjale të nga e fundit Nga shkronja e, e fundit e ke para trashë një parë për ju us në fakt shkronja e fundit në fjal Shkronja e tretë për ju për tyje nga djatha në majt është v z v mbaron me vor është me gjashtë shkronja ka tre shkronja pastaj mbaron me vor Shkronja 4 për ju Ndërka ju që nga të gjoni në 0, 6 dhe në 20, 7, 10, 2, 2, 2 mund të provoni A i që do të jeti sakt Dhe të fitoj dybire dhe bërë në sin e pleks Shkronja 4 për ju është rë Ka gjanë shkronja mbaron me rë, vë, o, rë Rë, vë, o, rë mund të jetë një sistem i tër. Shkronja e 5 për ju. Mund të jetë një sistem i tillë. Shkronja e 5 për ju është E. Lori ose Jeri? <tip> jeri varë. Nervor është saktë, Jeri e kapërzel Lori me 2. Jo, oh, yeah. Jeri. 43 për Jerin, më disa shumë byllet kjo. Shkojmë tek muzika Hello tanin në klubin e Më mjesit. Club FM. And plus I was wondering if after all these years you like me to go over everything they say that time's supposed to heal ya yeah, but i ain' done much healing hello Ello, ello, ello, ello, mm, mirë së këni ardhur në kluve në mëgjesit, në Club FM në 14, edhe në ekranin e Klan Plus. Zdo mëgjes me unga ora, 7 e nërën, 10 mëgjtashur të një ora, ashtë 8 minuta dhëtë lidhemi me Eldi me rollin i cili dhëtë na informojme bi situatën e trafikut. O, falim dhe i tjeri. Të luta. <laughs> dhe gjithashtu mëgjtashur, veç kësaj kemi censurë. Mm -hmm. Kemi edhe një loj që do të luajm Që është fjallam brapshu që bo një gati Ju që në ndishtë një edhe për mes rredeve sociale Sepse sot do të luajm bashkë me ju Ndërkohë ju kujtoj ju që jeni Shumë të dënë basana gramë Se sot është njoni tu mm -hmm. Në falë një emision është për pakin qeshur Njoni tu, tu. 069 20 722 069 20 722 You know that I'm a jam Hey, hey Mje me një gjesi Si të kam ty, zotri Mje e që amë tregon Pak fëtot, o ma dhe më dhe më dhe 0.5 grad është pak fëtot, vazhdo për pak flok të leshëm të borë është pak fëtot, për bërë Ska gjepë, më dëmë dëmë dëmë dëmë Unë mendoj që Nga që rëqet e borës kanë vëshmishtuar Ja shmanë se trafiku Në mjetët që vinë për të tiran Dhe në më lishë nuk ka probleme shumë dëna soda të trafikut në mm. trasat kryesore me një fluks të lehtë vetëm rruga e Elbasanit nga kryqëzimi i rrugës Ismail Qemali deri tek sheshi push, pra deri tek parlamenti ka paqlevizje me trafik, sheshi push. Po bëhet. Sheshi push. Po bëra. Shesh bus. Tor blindi do të thonë nuk ka probleme shumë unaza sipër me çrkulet pa trafik, ai ka dhënë njerëz zakonisht bllokimi i aksave nacionale për mjë dhe të ardhur mirë të rrethave në qytet. Dhe ka shumë aptsi në zonën e Tirës së Re, është si absolute kur nuk ka trafik rrugës Sami Frashëri bler. Për mendimin tim ka diçka këtu që nuk shkon, sepse është lirshëm nga qeshim vetëm deri tek ura drejtorisë policisë, nga qeshim vetëm do dalim bulevard. Pa trafik edhe rrugës Sulejman Delvina, nga qeshim vetëm mund të dalim te kryqëzimi i sivjetorit për 6 minuta, që është normale dhe e përgjithshme në zonën e trafikut, pra nuk është shumë probleme sot një ditë te ë e, e mirë për trafikun sot. Ai kuptova, para më ndër të e, minderit, Eldi. Mirupafshim Eldi. Jamie më fal, ciao Eldi. Eldi mi dashur, i cili na informon mbi situatën e trafikut. Mm. Okej, okay, sot do kemi një censur nga Altini në krye të Ngjise dhe paso do të hidhemi tek fjala mbrapa sh është raundi i dytë. Edhe do a luajm bashkë me ju. Dhe e dyta në prisja që krateri të kishte një buz kaq të près. Dhe është shumë interesante që Kometa e tregon këtë, këtë, këtë kaq të près të kraterit. Wow. S'mora vë gjithë A su, a mund të gjemi dhe një herë të lute? Fare, fare, shumë shpetë, një sekundë Dhe dyta nuk prisja që kraterit e kishtë një busk aqë të mpreht Dhe është shumë interesante shak kresi, shak që kometa e tregon këtë k*** Kaqë të mpreht të kraterit Këtë pip kaqë të mpreht të kraterit Këtë pip kaqë të mpreht të kraterit E para do të fuden im bakte kë psikologjia e kësaj Me rrëdhe në ty Sepse është duke nga të reguar për vulkanet ndoshta, e për shpërtime e gjëratë dhe kësaj natyre Exactement. Dhe pasaj krateri se që pas ka një që të mpret Po të shfarë është këtë gjëja e mpret 069 207 222 22, 069 207 222 22, Dhe e dyta nuk prisja që kraterit e kishtë një bus ka që të mpret Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kët 069 20 70 222 22 dërgon mesazhet tuaja. 069 20 70 222 22 069 20 70 222. 222. Shu ieri. Me çfarë dhuratë do njësim, të nisimolta? Le ta nisim këtë herë me 2 bileta për Cineplex. Okej. Okej. Faleminderit. Ndërkohë. Po. Do bëjmë fjalën mbrapsht. Kemi fjalën mbrapsht, do luaj Olta kundër Altinit. Ëh. Është e fortë. Fitoft më mirë Loro. Atëre. Të e gazetën? Fjala e parë ka 3 shkronja. Shkronja e parë për ju është B. Shkronja e dytë për ju është a Yes, lab. Lab është saktë 2 pikë për altinin. Televizor është lab. Nuk nuk ishte si të gabonte. E lab. <laughs> mhm. Mm. Mm. Kjo është fjala e dytë, ka 4 shkronjë. Mhm. Mm e para për ju është a. <laughs> a. a a a Shkronja e dytë për ju është R. Drekoj Lori është duke parë mesazhet dhe nëse ju mrinë para Oltës ose Altinit, Mhm, uh -huh. do të jeni me mesazhet saktë do të fitoni një dhuratë në klubin e mëqyesit. Pra ka katër shkronja, e para është E, e dyta është R, Altini Altine? ka rënë Ziles. Kur? Kur? Është Shumë mirë, por e pa saktë. A pëlqen si mendon? <laughs> Shkronja e tretë për ju është oh. O. Oltë, tipi Oltë. Por, por është Bravo, Bravo, bora bora e saktë. Bravo. Oltë. Je në parajsë. Si mund ta da... Kush e ka gjetur Flori? Dikush e ka gjetur? A ska shkruar emrin? Do t'shkruaj. Me çan mbaron? 070 070 ja shkruajmë. Kjo është mm. fjala me pesh shkronja. E para për ju është p. E dyta për ju është a. Fjala e tretë. Tret për ju është l. Ka 5 shkron, nga më rronë me lap Luan Altini kundra oltës janë në Barazim 2 me 2 Do lap Do lap është e sakt Wow, bravo wow, tini Do lap është e sakt bravo. Altini 5, 5. piks, 3 merë në këtë fjallë 5 me 2 5 Ota. me 2 Altini Kë shansë <coughs> Un, e, të një Unë e njoftovë Altini në që të fiton Altini sotë uh, Sy shqipojnë tas gjomur kur gjom. A, Altin. Ojta, kjo fjala e karxhas, shkronja e fundit, ju ndërkohë luanin 0692070222. Nëse arrin të gjejnë para Altinit, sigurisht. Me dollap sfadat shance kanë përsipën. Kristi e ka gjetur. Kristi gjetë dollap. Para Altinit? Kokm kok. Bravo. Altinit dhe Kristi. Okej, shumë mirë. Bravo. Ju duratë për Kristin. Kjo ka gjan shkronja, kjo ka gjasë shkronja e para për ju është i. Unë zbuloj fjalën nga shkronja e fundit tek e para. Pra nga e diatha në dhjet majt. Uhum. Nga e diatha në dhjet majt e para është i. Shkronja e dytë është r. Shkronja e tretë është e. Mirë mqesi që t'jitha ju e që në ndishtë një edhe për mes Facebook-u, ju përshëndesim i rëmitit super të mbarë. Pra, ka që shkronja mbaron me? E-r-i. E -r -i. Nga e djathënë të majtë, shkronja 4 është V. V. V. Ka një dishoj tek Ingridi mos ka gjetur. Ka një roman po. të një shkrimtari francez. Neveri. Neveri është saktë. Bravo Olta. Ingridi e ka gjetur. Ingridi e ka gjetur. Jeni barazim, jeni 5 me 5, po. Jeni 5 me 5. Duhet një fjalë me 7. Duhet patjetër mm. me 7? Ose me 6 si dush. Sigurisht. <të> Ju jeni numruar mirë ato pikë? Po po, i kam numruar. Okej, okay, shumë mirë. A derimi 5 me 5 shtyhet loja. Ta shkruaj okay. një fjalën e kan. Okej. Përse do të asnjëherë. Po prand. Kurr më pak. A çfarë parazim? S'kish <laughs> më. Me sa gërmës. Që ka tet, më falni. Me 7 sqje tani. Okej. S'dua të mas më kohë. A derimi me tet. Me të bëjmë pastaj. Shkronja e parë për ju ka. Po falni. Është L. Po. L. Shkronja e dytë për yuj është A. Shkronja e tretë për ju është I. Altini dhe Olta dolën barazim 5 me 5 në lojën e tyre normale. U desh që... të gjenim një fjalë me tetë shkronja vetëm për t'i vënë në prov. Pra, tre shkronjat e fundit janë I A L. Mhm. Shuën katërt për yuj është N. Ka tetë shkronja gjithsej. Në traditën e parë shjuar, dhe mbaron me N I A L. N.I.A.L. Also one of the words. So... No, I don't have a problem. Are you ready for another one? Yes. The best one for you is O. Kolonial. Kolonial is a good one. Wow, bravo, Ulta! I'm not sure what I'm saying. Kolonial is a good one. 9.0. Ja doli kolonial, para koloniale është sakt, bravo Olta, ja ku e këtë shkruajtur edhe këtu të lumt ty. Të lumt, bravo. E certifikuar fituesse Olta, mi dashur. Do mm. nuk nuk jo bjena, të jetë Olta kundra Jerit i bie apo jo? Po, prapë prapë bash. Prapë bash no. këtu. Pak më vonë. Lufta e montrave. <laughs> nuk ka luftë. <laughs> Montrat e luftrave janë këto. Themba sakt në klubin e mëjetësit. Tep, eh, non minuto, te eh 19 minuti, mio giudice. A pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate che poi forse sono quelle giuste e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più si riflette, più fai errori, hai l'istinto, il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascina Giù, hai ragione tu le canzoni non devono essere belle devono essere stile illuminare la notte far ballare la gente ognuno come gli pare ognuno dove gli fare ognuno come si sente ognuno come gli pare ognuno per sempre come fosse per sempre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 Tumë në poë de la tua e abracemi forte Ancora përëë fortë Come fosse per sëmprë Come fosse per sëmprë Come fosse per sëmprë Come fosse per sëmprë Come fosse per sëmprë Come fosse per sëmprë Le canzoënë në në në në shere bë të këri ardhur në klubën e mqesiz, ishte Giovanotti, zonjën e zotrinjë. Më më jeces. Urdraltin? E Jovanout. Nga Jovanout, di Jovanout, de Jovan, Jovan, gjithmonë gjova. E kanë doni ieri për t'na treguar njërin nga historitë e saipi. Por para se t'ju tregoj historinë, oh. dua t'ju jap një fitues. Ësht Ariada, Dabar. e para në lidhje me anagramën. Të lumt Ariada. Ka thon Newtoni, bravo. I mbaron numri me 654 ka fituar një kontroll të plot në spitalin amerikan. Newtoni është anagrama e titut të Sodme, ne nuk bëjmë emrat përveçëm, dhe nuk është hala për Isaac Newtonin. Edhe pse në një farë mënyrë është për të Por është fjallë për një sinë po, sin, uh, fizike uh -huh. uh, Newton, Një tonë Një një tonë Shushë uh, Super Në regullë Dhe një remri në vajzës Ariada Ariada Të lumt Të lumt Dhe do të kalem sërish në i lajmë me duborë Sëpse edhe në Londër Kanë që në ditot e zbardhura Por, të të po, një drejtor i shkollës Joe Richardson, që është në lindje të Londrës Ka marrë një vendim dhe shiko, shiko. është i prejër si vendim As një prejë fumive nuk duhet Të dalë i jash në borë dhe të luaj me dë borë Të gjithë këto e ka marrë Për arsye shëndetsore dhe siguria mm. Që do thot, a i ka menduar Shëfmiot kër luaj në dë borë Mund të marrin me gjithë borën edhe dhe mund të marrin edhe gurë gabimish dhe në momentin që gjuaj njëri tjetrin mund, mund të kete edhe, ket edhe lëndime kështu që a i ka thonë sa të kemi probleme dhe fmi të lënduar as njëri nuk ka të drejt që të preki të borën se të ndryshet do të dënohet është me dënima as njëri nuk ka të drejt të preki borën, të borën se do të dënohet po Topaktë për sa betej, orë te, nuk vaj, po si qarësht, e di çfarë dënimi do jetë. Dënimi psikologjik i fëmijën. Okej, okay, <laughs> shërben filaqë. <fënjim> <laughs> Ku sheprak boron? Por ka thon rregullat. Se do vritet. Rregullat janë rregulla dhe, dhe rregulli thotë mos e prekni dëborën. Qinjë pedant këtu. Bëhet fjalë vetëm për kohën që ata janë në shkollë, çfarë bëjnë jashtë shkollës spesiale së drejtë. Borësh më i vjetër se sa drejtori. Apo jo, fmija nuk e merret si lajm sepse është diçka E cuditshme? Ne kemi një këngë, thua e dritorit, në mm. bëndin tonë. To pa bore hedhin shokët, tanë. E kemi traditën në Shqipëri. Mm -hmm. Por a bore do të gjujmë. Ne e fusin a dhe të gërinë brënda. A e të guri, masaj, dhe dhe të merë një masa që po të të fusin gërinë brënda. A e të kitesu da e se mështë të padar që e fmija kap një gërë, kap një gjethe dhe da gjuha në ty. E të hynë gjetë janë e sya o bobo. E dhe ke përësysh, që që ne E, ka, e, ka e gjithë këta isi atyre është që ta prejkin të borë, do t'a lëpi. Jo, vetëm fmiët, po edhe të rriturit atë që efkanë, që t'luajnë edhe t'a prejkin të borë në fond. A, është të. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Qa të themë unë ty? S'kem qa të themë aso. Këtë drejtë orë i që nga kësho. <laughs> që nga fare zemër but. Strikt dhe i vendosër, në gjyre që bënë. Letëbëm i pjete nga aktualitetim ishtë dashën në këto moment e në mënyrë që t'i apim një të ratë juve, uhum. ndërkoj që t'gjoni klubin e mqesit. A të ere. Ju e dini që kërkoj plotë fëqin zoti Bushati nga presidenti me ta në mënyrë që të mund të negocion të sëshë duhet me Greqinë. Mm -hmm. Në lidhje me çështjen e ndarjes së detit atje gjithto biat e hartave që do të vijnë. Herën e parë zoti Medha nuk ia dha këtë sepse kërkoi më shumë informacion. Ëh. Mm -hmm. Dërgojë që i është dhënë më shumë informacion presidentit, tani pritej përgjigje e tij, nëse do jajepte, me ja jepte ta më të dytën apo jo. Ëh. Mm -hmm. Pyetja për ju është, ia ka dhënë apo s'i a ka dhënë? Kaq. Po jo. Po, jo, po, jo, po, po jo, jo, po, jo po. po, Ndo shtar nuk le johet <laughs> Nga shkruani Edhe në faqen tonë Facebook Opinion pika... tha... <laughs> Po, jo, po, jo Okej, okay? janë dha apo si janë dha Meta Bushatit Në farë më njëre përgjigja dhjet Po, ne e duham zyrtare Këtejnë bas pak në klubin e mëgjësit Tani është uh, Një alë horan Kjo kënë në shumën Po, këtë on the loose Një mëgjës yes. Bir udau. Nini nini. Mirënjësi që jemi duke keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Mirëmëngjes. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Atëherë kam një fituesë blendi. Në lidhje me pyetjen që ti bëre nga aktualiteti, er Stela e para që ka thënë jo, i mbaron numrin me 255, ka fituar dy bileta për nocin e vet. Bravo, i qof Stelas 255. Mhm. Uh -huh. Atëherë. Ë. Uh -huh. E dëgjojmë edhe një herë censurën përpara se kalim të kalojmë te gjërat e tjera. E t'gjojmë dhe njërë censurën, sëpse censurën në fakt ka neboj që t'gjojët. Shumë shumë mirë, shumë ide e mirë. E t'gjojmë censurë. <laughs> dhe e dyta nuk prisja që kraterit e kishtë një bus, ka është të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë këtë këtë ka është të mprehtë të kraterit. Okej. Okay. 06-19-27-22-2 06-19-27-22-2 zonja dhe zotrinë. Po shka, dje, ës i cili ka 25 pyetje. Okej. Okay. Këto janë shumë të lehta. Pyetja e parë për shembull është 4 x 4. 6 x 6. 6 x 6 sakt. Në vërtetë ke përgjigjë e parë? Po. 7 x 8. 56. 56. 3 x 81. <laughs> <të të> <laughs> <laughs> ja. Ja ta hap çik makinën logarit. <laughs> 3 x 81. 223 apo 263? 263. Më falë ti bëjë bunë të një testin. Për bëjë bëjë të një. Se kur të më bëjë? Të një uftiloval. <laughs> Do me thënë, se, se shikojit të mamë të, mm. duhet zgjedhësht këtu. Pra 56. Da. Oke, okay, e zgjodha. Gjashtë më djetën e kam zgjedhur. 263 to të altini. Ja, ja. Sa është? Sa është? Sa është? Sa është? 3 e rëtëthë e një jëri Tëthë e njëri, të njëri të, I bje 223 Po pra, xine, kjo tha 263 223 Oke, Igu 4, 4, 12 e rëtëremdhjet 128 apo 156 <tër> Ah, bretasht e, e, e me, të, 6 maroj, i, pra, me 6 dhe të marroj, pra se Me 6 dhe të marroj, pra se Me 6 dhe të marroj, pra se I bje të marroj, pra se 17 e rëtësht, pa 17 e rëtë 5 17 e rëtë 5 25 është 85 ose 105 15 është 17 x 5 17 x 5 105 bën 105 apo jo? Si orës? Atë do të thjetë. Mhm. Apo pritani son probim me dorë, kështu që domethën po e shkruaj dhe po po e llogaris. Esar. Jisë këndo, jisë këndo. 25 25 100 apo jo? Mhm. Kështu që 17 x 5 nuk mund të bëj 100. A vjen Lori? Ta Asaj. Nuk dëgjoj. Ç'kam ç'bëj. Jini gatë drejt. 85/10. 85 bën diën, po. Kështu që, ëh, dhe tani pjesëtim. Jeni gati për pjesëtim? Po. 49 pjesëtim për 7. A baba. 49. 7. 7. 7. Bravo, është saktë, saktë. 68 pjesëtim për 4. 12. Apo 17. 12. 12. 220 pjesëtim për 4. 220 pjesëtim për 4. Oh, Kjo komplikuaten Pes e Pesë të pesë apo gjashë gjitë? Gjashë gjitë Pesë të pesë Pesë të pesë lori Pesë të pesë Pesë të pesë Pesë të pesë Pesë të pesë Pesë të pesë Të tani ti najthuaj Opsilën e që ne ti bjëm shkurt 306 pjesim për gjasht Pesë të një Ampo gjashë të tre 306 Pjesim për gjasht Së shë që tjesë Emi vetëm të pjutëja nëndë Shumë dobet Shumë dobet Shumë Ta bëjmë më makin logaritës <laughs> e po, më? 6 do pjesim për 6, do po, pjeshtojt me një 6 në fungjë që gjithë bjerë njishë. Peste njishë i bjerë tërja. Unë shumë vetëm atër në fungjë, pjesim për 6. Pa, dhe dalë një njishë njish, atëm dhe. Ndrejt. Mm -hmm. um, 176, pjesim për një mëndjetë. 6 mëndjetë apo 8 mëndjetë? <clears throat> Themë që është 6 mëndjetë. 6 mëndjetë. Kash, 10 për të tje. 10, për të tje 25 Kam <laughs> më gjitha të, kur filon mbledhja, mbledhja filon shume let Përra 104, her 18 Më falë, 104 plus 18 Që i bje 122 apo 132, thëtë këto bie Që i bje që ti në 122 122 Pasaj kemi 234 plus 56 280 apo 290 E bje 290 89 plus 75 Ti bie 154 po 164, thot kjo? ë uh, e 4. Ti si bie 164. 164. Jo, dhe pasaj është 1601 367. 1000 1601 367. Saçi 367? Ti bie 1968. Pa. Pasaj është 1476 6294. Oh, <laughs> shpejt, shpejt, shpejt bëjmë. Zot, shpejt, oh, shpejt dieri. 1476 plus 6294 ieri, edhe 5 pytye, edhe 10. Shpejto. Shtatmi në 770, 770. 770. Apo 7780. 7780. A po vendos? E 70. E 70, ha. Okej. Tash ndavli. Dhe tani kemi zbritjen. Okej. Okay. 66 x -12. 54 nësa 101-36 65 so <laughs> <laughs> <me ma> <laughs> do save. Do të bësh <laughs> shonim. Do dorzova ieri. Nëse sa të mbyty dorzova aty? Até 17-ën. Megjithëse unë do ta jap ty më vonë. Do të jap vetëm 1, që të zgjidhesh vetëm 1 dhe pastaj me këtë e mbyll. Dhe me këtë, ëh, <clears throat> do ta mbyll edhe me njerëz. Do jam përmendë një kupon për tek Mayo Clothing Store. Okej. Okay. Okej, okay, po ai që do të do të m'asgjilli këtë, ai që do të m'asgjilli këtë veprim automatikor. Ma do jetë për 5000 lekë të reja. Okej. Okay. Mmm, mm, ta hedhim tani mm, ustreamin? Mmm, mm, do ta hedh një ustreamin nga më gati, por do vetëm ti them ti fjalë. Ëh. Mm -hmm. Është një veprim Një vebri Ma dhe ma dhikor mm -hmm. Nga këta është, E fundit Do dhe më dhe në unë të bëra 7-10 pjyrit E ty kjo është pjyrit ja nëmër 25 25 Oke okay. Që si të tu ashtë i vë atë Ka pakun Ka pakun nëse i e gjeni Apo jo Ur të e të thosha se tek Tek Majo Clothing Store Që ndodhet Tek sheshi Wilson Tam 20 metrë në drejtim të Petronini Dhe është me njëherë djafës atje Ka marka Ka nërdu këto të rejat Fësh që kam veshur unë sot për shembull është nga Marcelo. Është shumë shumë e bukur. Pur lond. Faleminderit shumë. Thank you so much. Philippe Plain, Gucci, Dolce Gabbana, Balenciaga, Dsquared, Off-White, Givenchy, mm -hmm. Givenchy. Givenchy, Givenchy, Givenchy Sivonpo. Mm -hmm. Ëh, uh, gjitha këto. Ne jeni aty dhe kanë i kanë uh, kan super. Por ne do i çojmë vetëm me këtë kupon me vetë. Dakort. Por duhet na jepni përgjigjen e saktë për veprimin. Mhm. Mm që jeri mund ta bëj. Okej, okay, po e mbaj shënim. 3 One. Her 4 në fuqit të tret Ok, kësht okay. 069 207 222 069 207 222 okay. 3 Her 4 në fuqit, në fuqit të tret, fuqit të tret. Mm -hmm. Ok, dhe do fitoni atë kuponin që ju thëm Themi ma spak në klubin e mqesit Ora është ta një 8 e 25 Mështu e qi qina shënësorë është mësimi që marrim nga Kina, e ke t'i gjuar, po? E ke parë dhe video. E ke parë dhe video në ti, që konë gjitha këto parame, e nuk e di sepse, po gjithëse si. Mishtu e gjëra, kështu? është një rast i... është një këshillaj mirë lëti, në? Karma është, e ke parësysh mm -hmm. karma e menjë hershme, si i mm -hmm. thonë ata. Pa, që ndonë aty për aty. Sepse ndonë aty për aty. Pa, pa kam rritën un rreth 11-12 vjeç diçka atje me sa duket nga e pasmja e kokës sepse e, video është bërë në një asensor dhe çfarë <laughs> ministria e punës të brendshme atje në Kinë ka dashur të thotë njerëzve është që ju lutemi shumë mos e bëni urinën në anasensor që me sa duket që nga një problem atje. Dhe është e shpeshtë sepse ka edhe kulla mm. shumë të qarta mm. në Kinë, kemi përsëri këto. Se ndryshe është nuk e kanë <laughs> ndryshe janë 36 shkate. Se ndodh për shembull që Seks si ke ko, ke ko. Edhe është edhe pa kshu, është ajo. Adrenalina, do mkapin, do mkapin, do ndaloj, do ndaloj. Disë di, sen çka gati do ndaloj, do të kapi, do të kapi, e kupton? Dhe ka një arsye si fshirën këtu, me sa duket edhe ky tja lësh i vogël. Por ajo që kanë ndodhur është që. Derisa qiu urinon edhe ka dashur edhe që, butonat, që pa <laughs> ka Ta, të lag i butonat. Shikoj pak. Filloi të luajë. Aha. Mkapas. Karma e ka të... e ka kapur këtë. Sepse karma zonjat e zotrinj gjithmonë aty. Ka bërë që Ashensori i dritat këy ka shkaktuar një lidhje të shkurtër me urinën e vet. Ka prishur ashensorin dhe kanë ngjecur atje me orë të tëra. Derisa kanë arritur që ta ta nxjerrin. Sepse ashensori po keq funksionon, bën defekt për shkak të urinës, ndizin gjithë ato dritat. Edhe djaloshi i vogël tani ka ngjitur brenda bashkë me çichin e vet. Po tani unë e kuptoj këtë se është pjesë biologjike që nuk e mban dot për një kohë ja, shumë të gjatë. Po tani edhe të <laughs> A e brincacilen në mënyrë që të gjithë Më banorët të dijnë. Mund ta bësh tjerë, pak nëcepto paktën, megjithëse mban dot. Jeri kur e ke nga keqja e bën ndryshën. <laughs> po pra. Nëse shikon që harku merr për lartmit. <laughs> aty është e gjitha është për çëf. Ës sport pastaj. Ës lojë. Ta them kështu si. Lojës. Praktikanti. Sa prej lindjes si të gjithë njerëzit të shojmë të mbaruar punë ajo që ti fillon edhe spërkatë dhe, dhe lodron me të. Edhe pikturon. Po. So, si ai deri dije. Di kase ja ai. Di kase. Mirë kam fituese, mund ta jap? Ja, mund ta japsh. Në lidhje me kuicin matematikor, Bra, okay. është Merri e paraj, mbaron numri me 004 dhe ka fituar kuponën se thot 192. Është kjo. Bravo, bravo. 192 Sepse... është saktë. Shikon, në fakt 4/3 është 64. Ja kush dhe veprimi është, kjo veprimi këtu i fundit në në ekran. Pam 4 3.4 që un të pyet aty. Ëhë. Mm -hmm. Edhe përgjigjja saktësisht ajo me të gjelbër që është 192. Meqenëse na fjala, po tash shikosh, përveç kësaj të shikush, fundit që afuta un kot. Ëhë. Mm -hmm. Pyetjes 24 që na gadal me të kuqe që është gabim do thotë, se duhet kisha zgjedhur këtë. Po se nuk durove ti atë. Po. Dhe na kanë dhënë x-in të gjitha të tjera atyri. I kemi jeshile? I kemi të ah, gjelbër bravo. ta deri tek pyet, oj jo, paske më gabim tuaj. Oh, i eri, wow. Që, po këtu. Të. 6.8 pjestim për 4 Unë nga bërë minus 4 atë A, a për gëmë, jo, kutim të se shkam bërë, a e barja Nisa, pa Nisa. i me dhe aty E të tjere, e të tjere Por për për pjytja e parë, është, është kjo këtu mm -hmm. Edhe është 6, që që e që e 4, 4 e, Pa 6.10 8.10 8.10 10.10 10.10 10.10 Supra. Çunavegoza, ju jeni me klubin e mëjetësit në Vallet e Club e Farm në 104? Edhe në ekranin e Clan Plus, mirëmëngjes. Ju treguam një histori pak më herët sot të mëjesit, të një nëne italiane, e cila ka adoptuar është një biznesmen me emrin Gabriela Nobile, mm -hmm. e cila i ka shkruar një postim në Facebook Matteo Salvini Legas. Në mënyrë që Ti tregonde se si fëmije dhe saj Afrikan Të adoptuar prej shumë vitesh Që kur kanë qënë foshnje E të rritu një itali, si italian, si bitë kësaj Business gruaje Tani po nga të smohen Në autobuz E që të ndhej Edhe për shkak të fushatës elektorale në itali Që kanë nota Të diskriminimin dhe racizmit Të fryra dhe nga lega e drejtuar Nga politikani Mateo Salvini Cili e ka marrë vesh të histori Mhm mm Ka edhe ka reaguar ndaj saj. Në Facebook. Çfarë ka shkruar? I ka shkruar dhe ai dhe i ka bërë një ftesë. Për çfarë është pyetja për ju? Për çfarë e ka ftuar Matteo Salvini Gabriela Nobile. Mhm. 06 89 20 70 222. Çë është kjo zonja këtu për të cilën ne tham pak më parë? Mund ta ftosh. Pra, shë të ndryshme. Përbërçaj e kaftorë Në lidhë me kauzë Zemë e qashtë në jem, më jam përthem qërë Sipatikë e kaqë Këtë e mbasvan kërbun e mqezit Ani është 35.5 minuta Mishdashu The Revivalist tani Kërbun mqezit You know who you Gjësimim gjësimim gjësimim gjësimim gjësimim gjësimim gjësimim gjësimim si çtë gjithëve. Here bravo një her për O bravo. Faleminderit. Komplimente për këtë arushin që ke bërë. M'kujton ato librat e Gaçë Pushaqës, më thonë. Bravo për ngjëllin e ilustrimeve. Faleminderit. O zot çka ka bër. Tani një research kë ky çarçaf? Është çarçaf për një beb të vogël. Sa i bukur. Bravo. Shum shumë interesant. Për një gocë? Pa, për një vajzë. Bëhet edhe për një beb të mashkull. Ky është qarqaf i parë që ke pikturuar njëri Njëri me qëra fjalla I... pikturon bluza, pikturon pantalona, tesha, nga më mm -hmm. ndryshmet Edhe të copave të ndryshmet Edhe të mëndën materialeve të ndryshmet mm -hmm. Edhe kam parë gjupa jeans të pikturuar e tjere, e tjere Por kjo është i pari qarqaf që që kojtë pikturosh njëri Po, e vërtet është E më pëllqega Tani, mënyra se si që është pikturuar kjo është e para Boja nuk dhe las Jo, ja, nëse të kërkoj pa kujdes. Nuk është toksike, nuk është e pa nevojshme, po domethënë e Nuk është dëmshme. Është dëmshme për beben. Nëse ja. është okay për një bebe, i bie ti të't okay edhe për një territur, oh, për ishpa, për të rritur pastaj. Absolutisht pa. <laughs> I <Tilo njur dojtit. laughs> uh, rrituri mund ta fithë me hund pastaj. Me zipret të ketë ndonjë gjë i futur aty. Po. Si <laughs> vetë ngjyrë doltit. I rrituri mund ta blu lutëm. Dakor. Mund ta nuhasë ta. Okej, faleminderit. Faleminderit. Super iri. Bravo qoftë. Wow, do të dhom një kështu. Je yeah, shumë artist. Faleminderit. Për ta kontaktuar Jerin mund ta gjeni në Facebook dhe në Instagram, është dashur? Jer Art Handmade. Danke. Jer Art. <laughs> <laughs> s'na bëri mamaja me Jer Art kështu. Jo, pra s'na bëri. Me emrat me art. Se vetë do të blend art. Ai mund të vë. Shë buka, mirë duket. Handmade. Për dizën do ishte ajo. Starëm do të na. Unë sure, e imagjinova. And maiden. Ai. Ti oz zakë imagjinatë shkëmboj. Ja ka, ka, ç'është e vërteta. Tani kemi një lojë censure mish dashur në klubin e mëqyesit, e cila sot paraqitet e vështirë, është e rëndë, për herë të parë Altini ka hedhur për të munduar gjithashtu është vështirë. Unë kam idenë më nuk merrem me këtë. Altini thotë është e vështirë, është e vështirë. Ka të bëjë me një kraterë dhe diçka që është e mprehtë në kraterin në fjal. Por secilash kjo gjë ja duhet ta gjejmë. Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante e shka e shka që kometa shumë. e tregon këtë kaq mpreht të mprehtë të kraterit. Këtë faqe, këtë buzë, jo, këtë kresht, jo, jo, këtë kënd. No. Buza e kraterit. Anaj kraterit, së buzash përdojro Nuk kam së dharësejimin të kraterit, pra nuk mund të abdo të ndima Ba, të jeni Të kraterit, kujtësë, Krateri. bje brënda Nuk kam, ma vash, ma vash, ma vash, ma vash Pamje Jo Edhe një hertje, të të të ludhëm Dhe dyta nuk prisja që kraterit e kishtë një buzë ka që të mpreht Dhe është shumë interesante që kometa e të regon këtë këtë këtë Ka që të mpreht të kraterit Mmmmm 06-19-2017-222 06-19-2017-222 <tis> Atere <tis> Në përremi zemër e të tinë Doja që t'ju kujtuajem i shdashur se Kjo është java kur qendra trektare Top Tani uhum. E ngritur një vit më parë në qendrë të Tiranës do të festoj një vjetorin e hapjes. Kështu që, që tek Toptani në data 2, 3 dhe 4 mars ju presin surpriza, durata, lojra dhe argëtim pafund. Shkoni atje është një çështë e mirë. Realisht bëlqeprin gjë që mund që këm, fitan, po, të shkosh, fiton, dëgjon muzikë. Po ka dyqane të mira ka, domodin nëse ke një pum për baruar, mm -hmm. dhe kam të mbaruar, e kanë fjalën tek blerrit, se edhe blerrit janë në form. Absolutisht. Punën e duan kryer. Shkon te Toptani, mund të shkosh me biçikletë, mund të shkosh me këmbë tek peudonalia, nuk ka nevojë të marrësh makinën, nuk ka nevojë ta kërkosh parkimin etj etj etj. Nëse të duhet ta marrësh makinën, ka parkim për Toptanin dhe për sa të tjerë kanë përshtymin sepse uhum. është bolli i thellë atje, kështu që është zgjidhur. Por të qenit kaq afër qendrës mua m'pëlqen shumë. Dhe në këtë datë a më zhdashur. Për shkakun në 3 mars është shfaqja magjepsese e artistëve të cirkut, ndërkohë që një ditë më parë është loja e drynëve. Po pra, kjo më duket shumë interesante. E cila është misterioze, unë nuk e di eksaktësisht si luhet kjo. Unë do shkjo ta mësoj. Por është loja me drynë me cilin nëse hap drynin ti fiton një dhuratë. Pra duhet të djesh Chelsin nga përshtypjen fillimisht po pra, dhe pastaj nëse Chelsi i ke gjetur. Loja e drynëve është edhe në datën 2, edhe në datën 3 dhe mm -hmm. datën 4. Kurse në datën shfaqja e cirkut është vetëm në datën 3. Okej. Okay. Që njerëzit duhet i bëjmë plane siç duhet për të argëtuar fëmijët, keni shfaqjen magjepsëse të artistëve të cirkut. Ë dhe gjithashtu Pas ditë do të ketë edhe muzikë klasike nga kuartet i Harqeve. Mhm. Mm për të gjithataj që kanë me këif muzikën klasike. Nuk marrëm me kujdes se në datën 4 Mars është loja me piñata. Kjo është, të është, është për të gjithataj që kanë qejfe por edhe probleme, le <laughs> të them. Sepse po. me piñata. Piñata është një kukullë meksikane <laughs> si preletr e cila zakonisht mbushet me karamele dhe fëmijët duhet që të bien varet edhe ka dhe karamein të marrin nga një shkop edhe i bien piñatas të varur derisa qahet dhe pasaj derdhe në karamellet dhe kalemajt në bledhe në karamellet kjo është ideja është nga Meksika po i majqinoj e përshumë mund tjeta jo e mbushur me kudu me lodra ose me veshje ja. të rriturit përshumë qa do dojnit me qa do dojnit të tishtë e mbushur një pinjata altin ku dilje ti lori olta nga një shkop pinjata ku shë qanë do të mbletit qardel qar do dojnit që tishtë e brëndan bark brëndan do dojn Plur lokumeje. Plur lokumeje. <laughs> për pak me ndova se ishte zane altin dhe do flutur au, ja? No. <laughs> Bukur. Kërbën kjus i draguar me plur lokumeje. <laughs> Ma i <e>, që minin <chmine>, farës. Një po mjëllë për buk altin. Plur lokumeje. <laughs> mund të kërkoj e bluza, kërshat. Qërshapin e jenë dhe statisësh me hundë. Një qese që të mbletë të mbaj me vete. <laughs> Se doko ajo buka që ke marrë me vete si 1 kg. Ëmë vësti el mirë. Okej. Okay. Kthejmë pasfaq në klubin e mëjesit në klavë film në Xhindikane. Si jemi të Optani Altino. Ne po Zdijet lutemi për qasjes. Kthejmë pas ka shtë, koda më është dhënë për. Dua libër. Hej, Optani gëzuar një vjetorin në datat 2, 3 dhe 4 Mars. I guess you heard my songs.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 Kjo është kënga editës në klubi në mëngjesit. Kër të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubi të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mese është dërguesi i parë, fiton një dëratë. Kënga editës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Midisorës 7 dhe 10 Në klubin e mgjesit Në klab FM Në një 100 i kapër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 Dikonu non e këtiva okay, Non e këtiva Po si maj, maj, maj, maj A të më tonu të promesa maj L'amore non e ke una spida Sara la nostra regola Kome për Frida Kome për Frida Okej, unë i hoqa sëse Se jam bërë gati Gati për Gati për Shazam A shkua për Shazam Në krybin e mqesit me njështë dashur sepse Kër luajm Shazam këtu, Altini, sa kanë ke, Altino? Peska Peska në Shazam për... Kur i bëri pes, Gjano? I ka bër vetë A mund të kemë e mund një zile? Ka një zile shtes? Bërë që të marron Thank you Wow Go të këmbo Bring out your dad Bring out your dad Bring out your dad është... Uh, Te Monty Python The Search for the cunni. Holy Grail Më një qilet Ape rukë në quni Po ka lën bicikleta Kujtes, okej okay. Atere <laughs> Loni është t'il misht Da që luan uh, Blendi Sala i këtu Jeri dhe Sakaj atje Oll t'arega atje Tu t'je Dhe Lorin Terezi Gjithan shtu Nga regjia Luan sëpse oh, Të duhet një zile, Lorin Dë që s'mund të bërë shmë me hile, Lorin lori, Që që <laughs> Zilen që Tamoreun po ta kthej prap. Altini, jo se ka altini. zile tjetër, mos u shet sa. Okej, okay, pra ti merr zinën e Altinit, u pombaj zinën tënde ndërkohë në që kur t'ja them poja këtë Altinit edhe pastaj shkëmbejeni ju me njëri tjetrin. Okej. Ajta se u lodhën, do të ndruar zinën kënga. Jepini, jepini, jepini. Altini, vazhdojmë. Atëherë fillojmë me këngën e si parë. Adela, kush i vije zinën si bash? Fillon kënga. Come on, my love. E sakt, bravo Yeri. E wow. gjetha një. Ma, luajën çikë, luajën çikë, josh. Kjo është pikërisht Çës beson ti këtu? Bay don't try to. Jam bëj barierin zonjave Zotrinj, zero për blending, zero për oldën, zero për Lorin. Atëherë fillojmë me këngën <tong> e dytë. Uh! Ah. Lendi. Kushtoni këmbë. Nan nan nan nan nan ne nu nanotman Es Nickelback, po? Nickelback është sa? Nickelback Bravo, bravo. Okej, mirë. Tushë denti një herë 1. Unë rash dilës, po ti smlet përgjigjera. Po vazhdon të të. Atëherë fillojmë me. Atëherë kujtes, kënga e tretë. Roma Filimi s premtoka azhyr tez La la la la la La la la La s'e jonë çiran e çiran e çiran sakt bravo Perfect jepu Mhm Os sot Dhe mënya 00 okay Mersan kanga kjo është e katërta Se vërtet xhanë. Jeri, heri, okë jer. Oh god. Ah. Nuk mu vjen fare tani. As mua, mi iku. Duhet deri albi vi dhe i heri heri. A mund ta dgjet? Po lere pra të zëri se vjenë mi. Vëzhgjeje. Mm, a mirë. Jo. Nuk vjen. Okay, është nga Barbados. Po, Rihanna. Exactly. Nga Troja po, exactly exactly po, exactly ishte Rihanna me trurin tim exactly apo mo. ishte Rita? Rita? <laughs> ja, Rita e e okay, atere, kuites, është Rita, jo Rita ishte. Po di pse. Okej, atëre, kujdes. Kjo është fundi, 2 jeri, 2 unë dhe 1 kënga mbetur. Hadi në <laughs> final. Më <laughs> Ejo, bravo, Ulta! <laughs> Ui, një <m> <truhke> koni bia. Direk de kapit. Ta me me flut fërma mehre. Ha, ha, ha. Bra, ta kemi sipas, sipas. Mi tenka Bruxelles mi. Emi. E. Në një sekundë, se si, kushtosh fitues. Dy kam mund dy ajeri, një karota. Ai edhe një këngë në fundin. Nëse barazon edhe një këngë në fundin, Holta shikoj këthej Holta, në fundin e ekranit. Jo, jo, I'm sorry too. Ai, ai, ai. Nuk vi në shoq. Se, jam nga ato burra. Ai dhe shikojun në shoq. Jo, jo. Okej, mund ta shohim edhe një sekondë me këngën e fundit. S'mban. The Weeknd! Bravo, bravo! And I know she'll be the death of me, a Liz will poppin' up, and she'll always get the best of me, the worst is yet to me. Eh, qëtëjtë. Bravo! Shumirës! Yes, I know! Jeri, pa, kamë shume që ti këtë aty në ekran, po të dishtë përshmejre. Unë të shafare. Jo, e disë e ma thatë që herën tjetër, po nuk do të asho, kështë shafare. Atë të së tim në e shafë, jo? olta po të shikoj aty zemra si mund të shaj. Po pa ty s'ka se si të shohja atëherë. Jo pra se mendo tash. Famsia e mamave e bukurisë të ndër të asgjë. Dhe tani këtu ë kupton? Un kam 2 orë me kamerë që shkoj aty ta shoh, po zdom. Si ati dhe e di hoc nga playon si ku kjo më lejoja. Me këngën time fitore s'mi dashur. Do weekend tani <laughs> në uh, klubin e më Jesus. I can't feel my face. But at least we'll both be beautiful to stay forever young This I know This I know She told me don't worry about it She told me don't worry No mom We both know we can't go without it She told me you never be alone I'm falling for my face when Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ae, dini se, dini se, ajde. dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Qepa jash përdorimit në guzhin. Ju letson dhimbjet e veshit në një nap të pasrë vendosni pak qep. Mbajeni gjëtë gjitë napës në brendësit të veshit dhe vetit anti-inflammatore dhe antibakterialit të qepës do të parandalojnë infekcionin. Shëron djegit e shkaktuara në kuzhin dhe djegit nga djeli, qepa do të letsoj dhim bjet në të qas dhe do të përshpejtoj procesin e shërimit pa lën shenja. Nësi ju ndot që të digjeni duke nëzirë tavën nga soba po duke gatuar në tigan, mi afton të mbulon në zonën e prekur me qep dhe jo vetëm që nuk do të përkesohet, për plaga do të shërohet brenda ditës. Konsumimi i qepve ndikon pozitivisht në organizmin të uaj, duke i umbrojtu nga virozat e stinas. Qepët përmbajnë së qufur, minerali cili ka veti anti-mpikësësa. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombociteve të gjakut, shkaku kryesori atakot në zemër. Konsumimi në regullë të i qepve gjithashtu mund të ujtë kolesterolin i gjak, gjerë që është erëndësishme edhe për zemërën të uaj. Çep për një lëkurë të bukur dhe me shkëlqim. Aplikimi i lëngut të çepës në lëkurë do të bëjë që lëkura juaj të jetë më e shëndetshme, duke parandaluar irritimet apo pucrrat. Çepa përmban sulfur, kjo i fundit nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e flokëve dhe pastron fytyrën nga aknet ullë temperaturën. Kjo metodë në duke si një shpikje nga gjushetona është në fakt një trajtimi pranuar edhe nga mjekët. Për para se të vishnit qorapet, vendosë një dy feta qep të prera në shputën e këmbës dhe do të shihme si do të ullë temperaturëa për pak minuta. Qetson lukurën nga pizkimet e grërzave apo insekteve të tjera. Nësi një blet ose grenzë ju pizkon, vetit anti-inflamatore të qepës do të parandaloj një reakcion allergjikë. Lëngu i qepës me pak mjalt është një ilaç ideal kundër infeksioneve të rrugëve të frymarrjes. Ju mund të bëni gjithashtu gargare me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje grykash. This is Club FM 100.4.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 Train me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 A ju tha që do kemi borën nga nëtë e dyrë në një mbërjetë të kohën e ojtës <coughs> <coughs> <Saj qefos. coughs> U hap qëllim ish dachur dhe filojnë sërish bora po prapo, Na duhet ju a themi që të gjithve në kryumin e mqesit <coughs> Sepse këshua është vërtet Mm -hmm. Ameluja! Okay, Sa bëgo të nda? Falem derit Olta, falem derit Jeri Tanë i kemi një kupon për dënë nga qendrë të rektarë e toptanë i miqtashur uh -huh. Dhe duham të jabim për roundin final dhe të fundit të fjallë amrapësht me ne sot kampionja e roundit të par Olta Reka dhe kampionja pa, e, e roundit mjë. të par Jerita Sakaj ah. Prapën e të dyja <laughs> Një përblas i e femrash Një përblas i e femrash Nëse bashkë do një të përplasë e një kështu, që do ditë goza, do të cilim vaj bebesh këtu. Kam në shpi, mos u lot t'a blesh farë. E kemi më verë, kështë të së gëmë? Në shkëtë që do t'a blilë, lë. Kam dhe unë në shpi, dhe unë këtrion. Atërë, <laughs> <laughs> <laughs> këne e barga tëre shkronja, shkronja, tërën dhe goza, ju lënë i, o oh, lënë i, o oh, lënë i, o oh, lënë i, o lënë i, o lënë i, o lënë i, o l Ne uh, bëjmë shumë aty. Lori, ti më shkosh ti mesazhet njëherë do ta si... Lori, <laughs> një. jo, me me me amur, do ta bëjmë si ti. Kush dërgon më shumë mesazhe, ai të fiton. Kush dërgon më shumë mesazhe? Po, no, pra për të gjitha fjalët. Kush është me 5? Pes... Ah, ah Kush... nëse i gjin të gjitha po fotot. Marrin pjesë gjatë gjithë mm -hmm. kësaj fototi. Okej. Okay. Përfituar kuponin, oke. Okay. Po. Mirë, daktort. Ajo komandomto. <laughs> uh, Faleminderit. <laughs> shkronja e parë për ju në fjalën me tre shkronja është T. Skrindi për ju është A. Mat. Mat është të pasaktë. Olda. Kat. Kat është e saktë. Kat. Kat. Kat 2 pikë për Olden si <laughs> e keni në tok Olda. Bravo Olda, si ka mundsi. Fol me vetë altin. Jana është kat. Okej. Okay. Kjo fjallë ka 4 shkronja E para për ju Nga e djatha në të majt Nga uhum. e fundit e ke para Misht da shukëshunjës bërroj Më brapsht Për endaj që vetë fjallë më brapsht është A Fjallë me 4 shkronja uhum. Gërma e 2 për ju është M Shkronja e 3 për ju është U U, M, A Ka vetëm një shkronjë përpara. Ojta. Shuma. Shuma. Shuma elleg ve mm -hmm. apo jo? Po. Lekisë. Është e pasaktë. Jo. A. Here do të jepsh një alternativë tani, mm. ose do zgulohet fjala e plotë? Duma. Duma. Duma se grida. E fëta këpë, si se nuk përmida te... si gjithjetër Rida si puma, do t'ishtë të gjënë e sakt, puma Ua, i heri, për një kërë Së të vjenë, së të vjenë Duma së si sytë të për plendit përse, e... në të këshpatula të prilu zetë Eha, tani e komplikove fara Eha <laughs> <laughs> Ma shdoj Je shumë i mirë <laughs> Ja the vërtetë këtë? Qa, që shumë i mirë, pa ja kam dhën me ko, mu jathëm qdo vitë. Njerë në vitë. <laughs> njerë në vitë njeftë anë. Njerë në vitë një eftëan. Vajtë <laughs> <Ader. laughs> <laughs> A... të? Kjo fjallë ka 5 shkronja, Gosa. Pa. Do t'i zbulojmë nga fundin fillin. E parë bërju është ë. E dyta bërju është të. E treta bërju është lë. Sa shpejt e morë e pritë nështë. Edhe njerë lë të ë. Lë të ë. Lë t Unë gjetë pesh shkronja gjithsej bëron me l t e olta ka triangle dal t dal jo? t po pasakt dal t o oh. ndoncain e un mendova se ishte shumë afër shkronja e katërt për ju është a malt jo ieri është baltë se un e thit oh. oh, sorry ieri o oh, goda kërca është baltë jo malt Kjo është se nuk mendoan. S'po e merr seriozisht. Kujdes, kjo fjalë ka 6 shkronja. Se unë që po e marr seriozisht. Ja, kemi tani Oltën me 2. Pik, ieri ende 0. Okej. Kjo është fjala me 6 shkronja e parë për ju është E. E. Okay. E dyta për ju është K. Shkronja e tretë për ju, duke nisur nga fundi në fillim, është A ka 6 gjithsej. Tretë fundit janë A, K dhe E. AKE. Shkronja e katërt për ju është D. Ka 6 shkronja. Katërt fundit janë D, A, K E. O, Radake. Radake është sakt. Bravo, Volta. Të... Bravo Oda Radak. Ka su ide fare këta Radak. Të lumtë, të lumtë. Oda panesh me r apo me r? Varet si do ti i thuash. Varet apo varret? Okej. Kjo është e fundit me 7. Oh, s'i hy po. Po, se ka shtandë. Atë më mora 3 këtu 6. Deri ke një shans, mos e bëj aha nga komandanti e parluari. Atëre 6 7. Oke. Brajemi 15 0. 15 0. Kujtesë, mund ta kam. I kem shanse po nise. Jeri, kjo ka 7. I. I është e para. L është e dyta. Është me 7 mbaron me L. Mbaron me L Jeri, sa shumë mbaron me L, po. Po Jeri. <laughs> mund ta provosh Jeri? Jo, faleminderit. Niçë që mbaron me L, vetëm që një fëshqij mbaron me L dhe thuaj e kam patave. E kam o Jeri, e kam një ide. Ti ke 7. Kështat Kështë këllëri Lëri Se e ka lëri Ollëta, pëse e ge ngridorë nështu ja. Shkronja e tretë për ju është U uh, Uli Më baron me Uli jo. Por ka gjise Uli farë Shtat Jeri po të thua shtani Më mund të barazosh Ollëtën pes me pes Jeri provoje Uli Uli Një të voje Do mund të barazonsh <laughs> 5 me 50 <laughs> do, jet, do jet një, mm. një <laughs> e vërtet Një tecë E hatë është ti më vud në cikletë Këshu nuk pa fokusojnë fare Vajzdo Vajzdo <laughs> Olëta, jeri, thua në njëherë që Ti je kjo vetë A ka më që të vazhdojsh pëse i pëndima Për po, po, po, pëse mu asë më, as ja. më dollja okay. jo A të po më, më ndojja jo. Vajzdo dhe një të lutëm Si së delmi e yeah. ja. A ke një të jetër të lutëm? Po vjen gabim jeri. Kjo nuk është loje <gibri> drejt. Mos, mos po e thua Nus... si Malla Kastriote. Mos vështon po një gërm. <gibri> e haj, <gibri> kështu okay, nuk e them fare. Fjala <gibri> e katërt, gërma e katërt për ju është K. K. K. Mrekulli. Mrekulli është saktë sak, 4.11 mre... në olda, prafidon se ka 5 pik. Tenum olda, sot është mrekulli. Mrekulli. Bravo, bravo, bravo, bravo. Qa komendojti? Jo, ishte diskatida. diskatida. Ishte diskatida, qa ishte bravo? Jo, ishte me, e kisha unë gabim, se ishte, e kisha minjë plus. Mm. Ta shumë se kishem më brek u li. Jo, jo, ja. <laughs> se bëjatë <laughs> gabim. <laughs> bravo, Olta. Da. Ej, sa modese që e bërmish? Asi fjallë, asi ega komend. Qështë bërë normalit, alë, që të temë, që të temë. Qëvarë të shoko? Qëvarë të shoko? E ka motor E ka motor E ka motor Nuk ka prancë Kisa qen una Shq Provoj herës jetër Lori Ska në që të them Provoj pravë Lori Dojtë të fitohshtë raundin e parë Lori Mendej që jemi në të të të të të të të të të të Olta që kur fillon Lohen është fituar Dojtë në pa filluar Loha Olta ka fituar Palim derit Altin Bravo Shqiko Altino Edha jo mund të jetë Edha jo mund të jetë Por Gjistësi Unë them që Olta e merito në d Bravo, Olta Kusë është, ova. jevi është Berti Berti Berti ka fituar bravo, bravo. nga të gjimi Një kupon nga toptani Një kupon nga toptani në një vjetorin e qëndrë strektare në zemër të tiranus Bravo, Berti dishet di ora soni 9:51 minuta. Kjo ishte dje konga e ditës. Kjo ishte konga e ditës yeri. Ekzaktëmo. Ekzaktëmundo. Do të thosh Elisa. Po ka një dhuratë nga Electronic Line 020. Por dorohet edhe një herë, lutem. Elsa, bravo. Elsa ka fituar një dhuratë nga Electronic Line, Elsa. Elsa. Kabina numër 2. Lidhe me Pogradeci. Ej, po supëm shumë më parë më bër para ditës, më bër mbas ditës. Ëh. Do të mësuam tani u bëm këso. E kanë në Gjusi kanë filluar me i thon Tiron shapkave. Si? Lepitka. Lepitka bre. Bjemë ajo lepitë sepse përse... e kemi prurë si ku bëmsh edhe neve si uçi të dborr tani kështu. Taqë bor mazite, bor paradite, bor për mëngjes. Në Korçë. A kështu është atë pastaj? Si? Në Korçë besoi kanë kanë filluar të i thon shapkave. Jo, në Korçë i thon. Apo se dhe bash për shembull që kishte pas kronika nga Korça. Ëh. Ditëza sot rreth orës 8 që qy që -qy që shërabre, dhe, korësa oh. pa të borë, që kuptim ka. Oh. Edhe, e tregëm të atë të jaku e ke, e kemi dhe neve, tani e kemi dhe neve këtu në tiranë, se mos të rrasim dhe nekëshu si a da. Njësë, <gjitë> so, e kemi. Paka shumë. E bre lalkë. E bre lalkë. A, e thë u bëmë, u bëmë edhe një, tani, si njëtë së këto me të. Jemi dhe komëtar, tani. Jemi dhe komëtar, tani, po, si radio. Me që nga fjalla uh, Duhet neve të përshtatemi Apo për Nuk ka nevoj Se me që jemi në Sa mirë që, që përshtatës ja, tha... Jo kesh Shkoga Po t'jesh mm. Po t'jesh nga kur që Me në mërë shme njën Që është është një imitim Ti është një imitim Shumtuar ma dje Po për po deshe i, li, Po t'jesh e bëjmë në i Likë direkte Nga që ti si e, e ke barësushe Dhe ty mund të duke Cikur si Ti e haje Malli ne ka, do të thotë, mund të duket si tirançe, nuk është lali, nuk ka farë. Po mirë, tani Asi që dëgohemi dhe, dhe këtë nga Shkodra e Tutje, si mund të flasë? E Tamersha, duhet të përshtateni tani ndaj italisë. Tashfal. Gjeni nai Shkodran, tani i ban, e poi ban ai tani në mikrofon. Dukë folur. A kujdishon se çfarë me me ton më? Shumë mirë. Mm, mm. Ti nga Vlora kishim ndonjë gjë? Mos provoj me balla çan, fon dikush. Ah. <laughs> A i si bon lacion, është i shajtët, a i si bon lacion <laughs> Kështë që jemi i radiokomtare të një po KFM-i, televizion një po, Klem po. Plus është komtare, është ku do të një digitalë, është ku do në, në, në gjithë Shqiprin Me shë jemi i mishë dachur me pikatorën në Gjirokaster <laughs> po, Me më parkuq në kujq Edhe ku do tjetë Po shehni ja, ja. dollit. Ça kem? Se, se çet. Tani dollin duhet ta bësh ti nga Gjirokastra. Nuk, Jepi. nuk ditë po i tulli. Doli. Ë, uh, dollit. Nuk jam por do. E dollin e kisha të folurën. Atë, ja ata, kisha... shikoj un vi vetë nga këta njerëzit që e kanë atë po. Ë. Mm. Ajo lojam ata që tentojnë të fusin thjerët poshtë tavolinës me dollit, domethënë. <laughs> Këpërasisht se atak, shu, të vjen ata kështu të bëjnë 2-3 veta që derisa ata të hedhin kështu. Tu që kanë një kështu, janë shumë porse. Të metodat edhe tyra. Kuptoni se po pim për çe ata, po pim. Për të të parë ty të bjesh Betëm andere këzohen Ti sa se mba në fare pjen Së më kanë vënë në jërë mua Akshë me më bo Po e kam parë që e bëjnë <coughs> Nëj sa vëllëta Hajtë pra Hajtë e pra Se një tjetër ti du më byllë në, në klubin e më qesit Shumë bla bla bla Dhe sot A kështë sharë njëra A në kështë bërgë shumë pistil oh. oh. Shumë fizin Betëm zhurëm Betëm zhurëm Zhurëm kështë shk Nuk e ja hoj që vizit që aty, po, vetëm zhurëm bën i thasë, asë një që të hajrit nuk shkronë, nuk thonë juve. Oh, Për, nuk ti që atë do nda jo. Kalon kanalin tjetër e thujasaj. Kojtës më është zbjesh në kanal. <laughs> Ikim ne, orgesës a imi është duke ardhur më i qda shurë Music Box është, Super program i radhës superprogram në KBFM. Tani është 9.55 minuta, ka muzike, fundit fare, sot është nga Spoon, po? Yes. Edhe quatë? can i sit next to you? Eu posso em calopsi booker. Thank sit you so much. Você é assim tão, assim britisch atua. Tu outra vez para a senhora. Can i sit next to you? Thank <laughs> you. That was splendid. Yeah, well, see you tomorrow <laughs> then. Tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. See ya. <laughs>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 for all the sadness concentrate on you all the kicks from the strings all the hits of the tunes all the stitches we got all Every night No one's holding me back No one's changing my mind Get out the stars At your eyes Come and sit next to me Under Tennessee skies Down on Southfront Street Oh